Wir lösen sie, mir, die fünf Freunde hatten an einem der letzten Schultage Post von Tante Fanny erhalten. Da eine Verwandte von ihr gestorben war, musste sie sich um die Beerdigung kümmern. Die Kinder sollten nun Onkel Quentin in die Grafschaft Norfolk begleiten, wo dieser einen Forschungsauftrag hatte. Die Freunde waren zunächst nicht begeistert, denn Ferien mit Onkel Quentin versprachen alles andere, als ein Vergnügen zu werden. Doch als sie am Tag nach ihrer Ankunft einen Spaziergang durch das Städtchen Kings Lynn machten, merkten sie, dass es dort gar nicht so langweilig war, wie sie befürchtet hatten. Hilf mir mal, Kay. Ich komm schon. Die Muscheln müssen schnell in den Laden. Sie sind vorbestellt. In Ordnung, Mom. Kann ich Ihnen vielleicht mit einem schweren Kopf helfen? Oder? Wie? Oh, ja, vielen Dank, junger Mann. Ja, da sagt auch einer, es gebe keine Gentlemen mehr. <lacht> Und, äh, wohin damit? In den Laden, bitte. Na klar. Hey, wo kommt ihr denn her? Seid ihr neu? Wir sind nur zu Besuch. Unser Onkel macht hier eine Forschung. Ach du je, ein Eierkopf? Na, davon haben wir in der Gegend schon genug. Mein Vater ist Wissenschaftler. Man hat ihn um Rat gefragt. Hey, Streite ich nicht mit den Einheimischen, George. George? Das ist ja ein Jungsname. Wie kommst du denn dazu? Das geht dich gar nichts an. Muss dieser Ton sein? Ja. Hallo. Ich bin Anne und die sind meine Brüder Julian und Dick. Hi. Hallo. Ich heiße Kay. Oh, ist der süß. Ich glaube, er mag dich. Das ist Timmy. Hallo, Timmy. Deine Mutter ja? ist die Fischerin? Muschelzüchterin, genau gesagt. Aha. Das ist hier in der Gegend ziemlich ergiebig. Meine Mutter und ich fahren immer mit dem Kutter den Linn hinunter zum Wash. Da liegen unsere Muschelbänke. Äh, Der Wash? Mhm. Wenn man den Fluss runterfährt, kommt man zum Wash. Das ist die große Bucht, die ihr am Horizont seht. Ah, das klingt ja interessant. Meinst du, wir können da mal mitfahren? Klar. Meine Mutter hat sicher nichts dagegen, wenn ihr jemand mit den Muschelkörben hier... Äh, echt? <lacht> Toll! Und die Fahrt durch das Marschland ist ganz schön. Ich habe vom Marschland schon gehört. Das ist das Land, das regelmäßig vom Meer überspült wird, oder? Ja, genau. Die Gezeiten überspülen bei Flut das Land teilweise. Mhm. Und das ist ein guter Platz für Muscheln und kleines Getier. Ja, du kennst dich ja ziemlich gut aus. Na, ich bin schließlich hier aufgewachsen. Und meine Familie ist hier schon seit Jahrhunderten ansässig. Wow. Schon damals, als Kings Lynn noch Bishops Lynn hieß und König John seine Krone verlor. <lacht> John. Seine Krone? Ja. Wieso hat er die verloren? Die Geschichte kennt hier jedes Kind. Angeblich ist König John mal in Kings Lynn gewesen, Ihr wisst schon, das ist der schurkische König, den ihr aus den Robin-Hood-Geschichten kennt. Ja, ja. Der, der Bruder von Richard Löwenherz, den sie Johann Land nennen, oder? Ja, genau. Jedenfalls ist angeblich der Wagen mit seinem Kronschatz hier in der Nähe im Treibsand versunken. Was? Treibsand? Treibsand, das ist sowas ähnliches wie Moor, oder? Ja, also es ist mit Wasser vermischter Sand, der sehr trügerisch sein kann. Wieso? Es sieht aus wie normaler Sand. Und dann... Gibt er plötzlich nach und man steckt in zähem, flüssigen Sand, aus dem man nicht wieder rauskommt. Oh, wirklich? Mm. So ähnlich wie im Moor. Da hast du recht. Na. Jedenfalls ist König Johns Wagen angeblich mit Fahrer, Pferden und Kronschatz hier im Treibsand versunken Ehrlich? Und man hat den Schatz nie wiedergefunden? Nein, die Leute glauben, dass er noch heute irgendwo da unten im Treibsand herumschwimmt Mit Krone und allem drum und dran Nein, also ist Treibsand schrecklich gefährlich? Ja, nicht so gefährlich, wie manche glauben Aber auch nicht zu unterschätzen Also, seid vorsichtig, wenn ihr an den Strand geht ja. Okay, warum zeigst du den Kids nicht erst einmal ein bisschen die Gegend? Ja. Heute Nachmittag soll es sehr schön werden. Gute Idee. Ja, zeigst du uns die Gegend. Das wird total toll. Und Timmy ist auch dafür. <lacht> Prima. Na, dann ist es abgemacht. Und ich weiß auch schon, wie das Ganze besonderen Spaß machen wird. Echt? Äh, wieso? Erzähl schon. Spannend. Was <lacht> hast du vor, Kay? Kommt einfach mit zu uns. Das wird eine Überraschung. Oh, oh Ja. <lacht> Kay hielt Wort. Sie fuhr mit den neuen Freunden zu ihrem Haus. Es stand auf einem großen Grundstück mit einer eingezäunten Koppel. Zwei Island-Ponys grasten in einiger Entfernung, kamen aber neugierig angetrabt, als Kay auf den Fingern pfiff. Die Freunde waren begeistert. Als Kay auch noch eine kleine Kutsche aus dem Schuppen holte und eines der Ponys davor spannte, kletterte George keck auf den Sitz. Anne und die Jungen nahmen hinten Platz. Und auch Timmy sprang hinein. Kay schwang sich auf das zweite Pony. George ließ die Zügel auf den Rücken des Ponys klatschen und die Kutsche fuhr an. So, jetzt aber los! Tommy, <lacht> mach los nicht das Pferd scheu. Ich bin ja so froh, dass wir hergekommen sind. Deine Ponys sind ganz toll, Kay! Wie heißen sie eigentlich? Das weißt du, vor der Kutsche heißt Dicky. Sie ist nämlich ein kleines bisschen rundlich. Und meine braune hier heißt Dalli, weil sie es immer so eilig hat. Ah, okay. Wo fahren wir eigentlich hin? Ich zeige euch die Gegend, in der angeblich der Kronenschatz versunken ist. Oh, echt? Eine der Stellen liegt auf dem Land vom Bauer Henry. Das ist unser Nachbar. Meinst du, wir dürfen über sein Land fahren? Klar, warum nicht? Solange wir nicht durch seine Felder heizen. Lauf, Dalli! Hey, nicht so eilig! Warte auf uns! Los, Dicky! George, du bist so schnell! Oh, Dickie, langsamer, hoch! Hey, halt die Klappe, Timmy! Du machst das Pony nur verrückt! George, bist du so irre? So schnell kannst du mit der alten Kutsche nicht fahren! Die fällt auseinander! Das Pony dreht durch! Oh, Dickie! Halt! Oh, Dickie. oh. Beruhige dich, Dicky. Da vorne kommt ein Frecker! Oh nein! Halt, Dickie. Was zum Teufel macht ihr da? George! George, hey, okay? Ja. Hey, ich hab euch was gefragt. Was macht ihr da? Ach, tut mir leid, Sir. Dickie ist mir durchgegangen. Da sind wir mit dem Karren auf dem Acker gelandet. Das war keine Absicht, Und wirklich. das ist alles? Sieh dir nur an, wie die Zuckerrüben ja, hochgeschleudert worden sind. Was glaubst du eigentlich? Ach, tut mir leid, Mr. Hallcraft. Das ist alles meine Schuld. Du bist doch die Tochter von Doris, oder? Ja, Sir. Wenn wir irgendetwas tun können. Tun? Mm. Ihr habt schon genug getan. Ihr verschwindet jetzt von meinem Land. Aber ein bisschen Dally, verstanden? Wirklich, weiß, Sir. Es, es tut uns sehr leid. Und wir würden. Verschwindet, habe ich gesagt. Ich will keine Kinder auf meinem Land. Und schon gar keine, die meine Felder verwüsten. Ja. Schon gut, Mr. Hallcraft. Wir verdrücken uns. Kommt, Leute. Na los, Dalli. Machen wir, das, wir hier wegkommen. Und los. kommt bloß nicht wieder! Am nächsten Tag zeigten die fünf Freunde Kay, warum sie, oder besser gesagt Onkel Quentin, in Norfolk waren. Zusammen mit Quentin und seiner Kollegin Professor Hopkins fuhren sie durch das Marschland bis zu einer Stelle, an der ein junger Mann gerade eine Art Bohrausrüstung präparierte. Er entfernte einen metallenen Zaun und nahm eine Plane von einem dreibeinigen Gestell mit einem Bohrkopf in der Mitte, der aussah wie ein überdimensionaler Schraubendreher. Ein kleiner Kompressor sorgte dafür, dass sich der Bohrkopf in den Boden drillen ließ. Neben dem Bohrgestell stand eine große Ausrüstungsbox, an die der Bohrer angekettet war. Der junge Mann entfernte das Schloss und überprüfte den Bohrkopf. So, da wären wir. Äh, Matt, kommen Sie doch bitte mal hier rüber, ja? Alles klar, Professor. Das Bohrgestänge ist fertig installiert. Wir können jetzt mit den Bohrungen beginnen. Sehr schön. Äh, Kinder, dies ist Matt Miller, einer der Forschungsassistenten von Professor Hopkins. Matt, dies sind meine Tochter, meine Nichte und meine Neffen. Hallo. Hallo ja. Sie haben hier eine ganze Menge Sicherheitsmaßnahmen für Ihr Bohrgestell installiert. Was für Bohrungen führen Sie denn hier durch? Die Sicherheitsmaßnahmen sind nötig, damit niemand die Ausrüstung stiehlt und sie auch nicht von Tieren beschädigt wird. Ah, okay. Wir entnehmen die Bodenproben, um die Beschaffenheit des Bodens im Detail zu analysieren. Hier in den Salzmarschen ist es schwierig, etwas anzubauen. Aha, und wenn wir die genaue Bodenbeschaffenheit kennen, können wir den Bauern genauer sagen, was sich anzubauen lohnt. Ich, ich forsche schon seit Jahren daran, aus den Böden hier in der Gegend mehr herauszuholen. Also, wir nehmen die Proben und die chemische Analyse findet dann in dem Landwirtschaftsinstitut statt, das Onkel Quentin um Hilfe gebeten hat? Mhm, das stimmt. Quentin hat ein ganz neues Analyseverfahren entwickelt, das sich für unsere Zwecke hervorragend eignet. Ah. Äh, dies ist allerdings nur eine Probebohrung. Äh, Matt muss uns später die geeignetsten Stellen für die richtigen Analysebohrungen heraussuchen. Mhm. Ja, ja, verstehe ich. Und dann müssen wir nur noch hoffen, dass wir diese Bohrungen nicht umsonst durchgeführt haben. Ja? Wie meinen Sie das? Na, die Forschungsgelder sind uns so weit gekürzt worden, dass wir das Programm vielleicht nicht weiterführen können. Dann wäre meine jahrelange Arbeit umsonst gewesen. Naja, nicht so pessimistisch, meine Liebe. So weit wird es schon nicht kommen. Hoffentlich. Jedenfalls sollten wir keine Zeit verlieren. Meinetwegen kann es losgehen. Wunderbar. Matt, dann werfen Sie Ihre Maschine mal an. Alles klar. hier drin ist jetzt die Bodenprobe. Ja? Oh, da ist aber eine Menge Schlick drin. Ja, ja, die oberste Schicht, die besteht aus Schlick, Aha. weil das Marschland ständig vom Salzwasser überspült wird. Oh. Aber hier, in der tieferen Schicht, befindet sich Sand. Darunter wohl eher Lehm. Aha. Wir müssen die genaue Analyse abwarten. Ja, wir sollten uns auch eine geeignetere Stelle zum Bohren suchen. Diese hier liegt ohnehin zu dicht am Gezeitenkanal. Nein, aber immerhin gehört das Gelände zum Forschungsinstitut und wir mussten für diese Probebohrung niemanden um Erlaubnis fragen. Hm. Hm. Im Institut können wir uns die topografischen Karten mal genauer ansehen und bestimmen, welche Stellen vielversprechend sind. Jedenfalls funktioniert die neue Ausrüstung ganz fabelhaft. Äh, war diese Bohrung etwa schon alles? Nein, nein. Wir holen noch ein paar Bohrkerne hoch, damit wir sie später mit anderen Bodenproben vergleichen können. Oh, dürfen wir den Bohrer dann. Ja, ja, das kommt gar nicht in Frage. Aber das sind kostspielige technische Geräte und keine Kinderspielzeuge. Lassen Sie nur, Professor. Ich zeige den Kindern gerne, wie man damit umgeht. Hey! Komm schon, Onkel. Komm. Wir sind auch ganz vorsichtig und fassen nichts an, was kaputt gehen kann. Na schön, ihr Quälgeister. Ja. Matt wird schon aufpassen, dass ihr keinen Unsinn ansteht. Kein Problem. Kommt, ich verschiebe das Gerüst, ein. Ein Stückchen, damit wir eine neue Bodenprobe nehmen können. Dann dürft ihr den Bohrer auch mal anwerfen. Oh, ich zuerst. Äh, hey, nein, ich. Ah, ich bin froh, dass Kings Lynn euch nun doch nicht so langweilig wird, wie ihr gedacht habt. Ist Forschungsarbeit nicht aufregend? Ich kann mich kaum einkriegen vor lauter Begeisterung. <lacht> sie sich den Rest des Tages mit den Bohrungen beschäftigt hatten, war Anne das Thema gründlich leid. Sie bestand darauf, sich am nächsten Tag in Kings Lynn umzusehen. Die kleine Stadt war das Zentrum der Grafschaft Norfolk und es gab einiges zu sehen. Nach dem Stadtbummel kehrten sie in einem Café ein, um eine Limonade zu trinken. Zu ihrem Erstaunen trafen sie auf Onkel Quentin, der mit Matt und Professor Hopkins sein Mittagessen zu sich nahm. Die drei waren in ein Gespräch vertieft, als die Kinder zu ihnen an den Tisch traten. Ja, das wäre natürlich die ideale Stelle. Meinen Sie, wir bekommen die Erlaubnis? Keine Ahnung. Wir müssen eben einfach fragen. Hm. Hm. Ach, hallo Vater, was macht ihr denn hier? Ah, hallo Kinder. Wir planen die nächste Bohrung und essen nebenbei zu Mittag. Nein. Die drei markierten Stellen hier sind am besten geeignet. Hm. Ja, leider liegen sie auf privatem Grund und Boden. Ist denn das so schwierig, eine Erlaubnis dafür zu bekommen? Wie man es nimmt. Der Bauer, dem das Land gehört, gilt als ziemlicher Eigenbrötler. Da kommt er gerade. <lacht> Timmy, was hast du denn? Sehen Sie es doch ein, Henry. Ihre kleine Klitsche kann doch nicht mehr lange bestehen. Das werden wir ja sehen. Ich werde den Schatz finden und dann kann ich alle Raten zahlen. Ach, seien Sie doch vernünftig, Henry. Der Schatz ist doch nur ein, ein Mythos, eine, eine Geschichte. Sie werden ihn nie finden. Und in ein paar Monaten werden die nächsten Kredite zur Rückzahlung fällig. Bis dahin habe ich es geschafft. Ach, wie Sie meinen. Geh mir bloß aus dem Weg, du blöder Köter. Seid ihr nicht die Gön, die mit der Kutsche in meinem Feld gerasselt sind? Wie Bitte? George, ist das wahr? Ja, Vater, aber es war nur ein Versehen. Mir ist das Pony durchgegangen und dann... Ihr hättet gar nicht erst auf meinem Land herumfahren sollen. Ach, äh, ich muss mich dann wohl für das Verhalten meiner Tochter entschuldigen. Außerdem möchten wir Sie um Erlaubnis für eine Bohrung bitten. Ach, äh, dürfen wir Sie vielleicht zum Mittagessen einladen? Bohrung? Was für eine Bohrung? Also, es ist eine Bohrung für das Landwirtschaftliche Institut. Wir wollen herausfinden, was auf diesen Böden am besten gedeiht. Mhm. Sehen Sie sich bitte mal die Karte an. Diese Stellen auf Ihrem Land, die wären für uns interessant. Diese Stelle nahe der Mündung? Mhm. Das wäre ja ideal. Nicht wahr? Heißt das, wir haben Ihre Erlaubnis? Meinetwegen. Wann können Sie anfangen? Das so bald wie möglich. Morgen, wenn wir dürfen. Also gut. Bohren Sie mal los. Vielleicht bringt's ja was. Ich muss jetzt gehen. Sie sehen, es war ganz unnötig, mich mit einem Mittagessen bestechen zu wollen. Das war ja einfacher als erwartet! <lacht> Abwarten! Am Nachmittag bauten Quentin, Professor Hopkins und Matt das Bohrgerüst auf. Doch weil sich das Wetter verschlechterte, beschlossen sie, die erste Bohrung auf den nächsten Tag zu verschieben. Am Abend tobte ein Gewitter über Kings Lynn. Julian stand am Fenster und beobachtete fasziniert das Naturschauspiel. Plötzlich krachte Donner genau über dem Haus. Dick, der sich bereits schlafen gelegt hatte, fuhr aus dem Halbschlaf hoch. Mistwetter. Hm. Hoffentlich ist das Gewitter morgen vorbei. Ja, das hoffe ich auch. Was willst du da eigentlich am Fenster, Julian? Ich dachte, ich hätte da draußen was gesehen. Und ich hatte recht. Was? Da, da sind Lichter in der Ferne. Lichter? Ja. Wo? Da, da hinten, siehst du? Ja, an der Stelle, wo das Burgerüst steht. Du hast recht. Hä? Irgendwas strahlt durch den Regen. Mann, das muss ein gleißend helles Licht sein, wenn man es bis hier sehen kann. Sagst so gerne, was das zu bedeuten hat? Ähm, du, du, du willst mich jetzt aber wohl nicht überreden, mich in dieses Sauwetter zu stürzen, um deine Neugier zu befriedigen, oder? Würdest du es tun? Also, sagen wir mal, für eine Ladung Schokoladenkuchen? Äh. Also, wenn der Regen aufhört und und wenn du noch eine Kanne Kakao drauf drauflegst, dann könnte ich ja in Versuchung geraten. Ja, da muss ich wohl mal die alte Magie rauskramen. Regenmagie? <lacht> hey, hör auf! Du, wächst die Mädchen noch auf! Okay, dann nehmen die andere Nummer. Sind wir schwarzer Kater. Ich werde verrückt. Es hat tatsächlich aufgehört. Zur Verblüffung beider Jungen hatte der Regen aufgehört wie abgeschnitten. Auch der Donner grollte inzwischen nur noch aus der Ferne. Offenbar war das Gewitter weitergezogen. Nun nahm Julian seinen Bruder beim Wort und die beiden Jungen stahlen sich aus der stillen Pension. Bald darauf waren sie unterwegs im Marschland. Aber als sie sich der Bohrstelle näherten, ging das gleißende Licht plötzlich aus. Du, Julian, guck mal. Die Lichter sind plötzlich ausgegangen. Ja, stimmt, du hast recht. Also, wenn man das an der Bohrstelle war, er hat gefunden, was er gesucht hat. Ja. Oder, oder die Suche abgebrochen. Ja, stimmt. Hey, wartet auf mich! Aha. George, was machst du denn hier? Timmy hat mich geweckt. Und als ich aus dem Fenster schaute, sah ich euch aus dem Haus schleichen. Hm. Wieso treibt ihr euch hier mitten in der Nacht rum? Wir haben an der Burstelle Licht gesehen und wollten wissen, wer sich doch zu dieser nachtschlafenden Zeit aufhält. Ja. Aber das ist doch der Traktor vom Bauern Henry, oder? Ja. Hey! Komisch, der Traktor hat gar nicht angehalten. Was macht er denn hier um diese Zeit? Ja, keine Ahnung. Lass uns mal nachsehen, ob wir an der Bohrstelle Spuren finden. Ja. Hm. Kommt. Äh, seht euch das an. Die Treckerspuren führen bis zum Bohrgerüst. Ja. Dann können wir wohl davon ausgehen, dass der Bauer sich hier zu schaffen gemacht hat. Er muss den Zaun entfernt und dann wieder an die richtige Stelle gerückt haben. Aha. Und es sieht aus, als hätte er auch das Bohrgerüst verschoben. Aber das Burgeress ist doch angekettet. Wie hat er? Keine Ahnung. Ich glaub's nicht. Hä? Das Schloss ist geknackt worden. Was? Was? Ja, es ist kaputt. <lacht> Helf mir mal, den Zaun beiseite zu schieben. Äh, klar. <lacht> äh, Julian, ja? auf drei. Okay. Eins, <lacht> zwei, <lacht> drei. <lacht> ah. Ah. Okay, geschafft. Okay. Oh. Was hast du da? Seht mal hier. Das ist eine Haarspange, oder? Man kann kein Handy verloren haben? Anne war doch noch gar nicht hier. Sie war doch nur dabei, als die Probebohrung durchgeführt wurde. Ja, ja. Ah, mal sehen. Das wird sich doch noch was finden. Hey! Was ist? Oh ich, nein! Ich, ich stecke fest! Ich krieg meine Beine nicht mehr aus dem Matsch raus! Oh, ein noch. Beweg oh, dich nicht! Wir helfen dir! Musst, mach schnell, mach schnell! Ja, okay. ist, ich Ja, unheimlich. Warte! Durch. Ruhe! Gib mir deine Hand! Ja. So! Uh, los! Komm schon! Ja! Ich schaff es nicht. nicht! Nicht aufgeben! Versuch doch mal! Na los! Beweg dich nicht so viel, Julian! Sonst sagst du nur noch okay. tiefer! Okay. Ruhe! Du musst was anderes ausdenken! Vielleicht, wenn Was? wir unsere Jacken zusammenknoten. Ja, okay, warte. Zieh sie aus. Okay. Na so, los, da ja. los, kommt schon. Okay. Hier, wie du Ja, okay. Okay. So. spar, alter euch. Ja. Ach, du, da kommt jemand. Ähm, Hilfe, helfen Sie uns. Hilfe, bitte. Was macht ihr denn hier? B Professor Hopkins, Gott sei Dank, dass Sie kommen, helfen Sie mir. Bitte, helfen Sie uns, Julian da rauszuziehen. Wir schaffen das nicht allein. Lass sich holen sein. Ja, ja. Gut. Moment. So halt dich daran fest. Okay, okay. Okay, dann los. Ja. Helf mir. Los los los. Vielen Dank für die Rettung. Ach, keine Ursache. Mhm. Oh, danke. Oh mein Gott. Ich, ich will mich ja nicht beschweren, aber was machen Sie um diese Zeit hier? Ich ja. äh. Ich habe heute Nachmittag, hab ich, ähm, ich habe einen Ring dort verloren. Aha, was? Ich wollte danach suchen, bevor der Regen ihn endgültig ins Erdreich schwemmt. So, und für ja. euch wird es jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Schafft ihr es zu Fuß zurück zu eurer Pension? Ja, so, keine Sorge. Ach, ja. oh, okay. sehr schön. Man sieht sie. Ja. ja. Sie hat gar nicht nach dem Ring geschaut, den sie verloren hat. Ich denke, das war eine faule Ausrede. Aha. Aber ich glaube nicht, dass wir heute Nacht noch irgendwas ausrichten. Mir ist die Abenteuerlust gründlich vergangen. Oh ja, ja. Mir auch. Dafür ist eine extra Portion Schokoladenkuchen fällig. <lacht> Los! <lacht> Am nächsten Morgen beim Frühstück berichteten die Jungen Anne und George gerade von ihren nächtlichen Erlebnissen, als sie durch eine Radioansage aufgeschreckt wurden. Und jetzt, Sie vermisst seit gestern die 12-jährige Kay Washburn. Sie wurde zuletzt in der Nähe des Elternhauses gesehen. Sie ist etwa 1,50 Meter groß, hat halblange blonde Haare und braune Augen. Bekleidet ist das Mädchen mit Jeans, einer roten Windjacke und Hummistiefel. Sag dir, wie ich Das ist Kay, von der die reden. Das gibt's doch nicht. da wohl sein? Hoffentlich ist ihr nichts passiert. Wir müssen uns unbedingt an der Suche nach ihr beteiligen. Aha. Wenn Timmy ein Kleidungsstück von ihr bekommt, dann findet er bestimmt ihre Spur. Ja. Und in diesem Marschland, wo alles feucht ist? Hm. Das stimmt. Nässe verwischt Geruchsspur, ja. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen. Guten Morgen. Mrs. Washburn, es tut uns ja so leid. Wir haben es gerade im Radio gehört. Ja. Die Polizei hat schon eine Suchmannschaft aufgestellt. Aber ich wollte euch auch noch fragen, wo ihr mit ihr gewesen seid. Ja. Ja. Könnt ihr euch irgendeinen Platz vorstellen, an dem sie sein könnte? Nein, eigentlich nicht. Da. Aber wir helfen Ihnen gern bei der Suche. Äh, ja, natürlich. wir sind zwar fremd hier, aber wir können doch zumindest die Stellen absuchen, an denen wir mit Kay waren. Ja, genau. Das wäre unheimlich nett von euch. Die Polizei tut natürlich alles, was in ihrer Macht steht, aber mhm. jede Hilfe ist willkommen. Klar. Moment mal, Miss Washburn. Ja? Hier, kennen Sie diese Haarspange hier? Ja. ja, die gehört Kay. No. Wo hast du die her? »Wir haben sie an der Bohrstelle gefunden. Mhm. Was? Dort könnten wir als erstes nachsehen, oder?« ja. Ja. »Ja, natürlich. Los geht's!« Was? »Lass uns keine Zeit los. verlieren!« Die fünf Freunde mieteten sich Fahrräder und sahen sich noch einmal an der Bohrstelle um. Doch die Traktorspuren waren inzwischen verwischt und es fand sich kein weiterer Hinweis. Sie mussten ihre Suche abbrechen. Auf dem Heimweg wurde Timmy plötzlich unruhig. Oh, die Flut kommt rein. Sie sollten uns zurückziehen, bevor wir nasse Füße kriegen. Mhm. Diese Felder werden vermutlich überspült. Was hast du denn, Timmy? Seht mal, da hinten, da steht eine einsame Hütte. Stimmt. Sollten wir da mal nachsehen? Was sollte Kater machen? Sich verstecken? Hast du hier schon wieder auf meinem Land? Wir suchen unsere Freundin Kay. Hey Washburn. Haben Sie sie vielleicht gesehen? Nein. Das hätte ich die Polizei schon verständigt. Verschwindet von meinem Land. Dürfen wir vielleicht da hinten in der Hütte mal nachsehen? Nein, verdammt nochmal. In der Nähe der Hütte gibt es ein Treibsandloch. Bleibt da bloß weg. Okay, okay. Na los, geht nach Hause. Ja, ja. ja. Und nehmt euren Köter gefälligst mit. Was für ein Ekelpaket oh, ja. Also ich bin dafür, dass wir uns die Hütte trotzdem mal ansehen Das würde ich nicht tun Henry hat seinen Trecker da hinten gestoppt und beobachtet uns und wenn wir nicht verschwinden, ruft er womöglich die Polizei oder so ja, Na schön, dann, dann, dann lasst uns was überlegen Am besten wir gehen zum Landwirtschaftsinstitut Die, die haben da doch genaue Pläne von der Gegend mhm. Vielleicht fällt uns dann etwas ein Was ja, meinst du? Sehr ihr? Gut, Sie kehrten ins Dorf zurück und gingen ins Institut, in der Hoffnung, die dort vorhandenen Karten einsehen zu dürfen. Als sie am Labor vorbeikamen, stoppte ein lautes Scheppern ihre Schritte. Psst, was war das? das? Weiß ich nicht. Passen Sie doch auf, diese Behälter sind unglaublich teuer. Sie dürfen nicht beschädigt werden. Tut mir leid, ist ja nichts passiert. Sie haben also alles vorbereitet? Natürlich. Es wird alles ganz normal aussehen, Mr. Dickby. Ja, und die Analyse? Ich kenne jemanden im Analyselabor. Er wird keine Fragen stellen. Das Ergebnis wird alle davon überzeugen, dass der Boden nichts wert ist. <lacht> Dann wird es dieser Biobauer schwer haben, seinen Hof an irgendeinen anderen zu verkaufen. Er wird aufgehen müssen, denn die Bank wird seine Kredite nicht mehr verlängern. Ich verstehe nur nicht, was Sie davon haben, Mr. Dickby. Was hat Ihre Bank denn davon, den Hof aufzukaufen? Nun, äh, nun es wird äh, darüber spekuliert, hier eine Militärbasis zu errichten. Dann wird dieser Grund und Boden Gold wert sein. Das wird für die Bank ein Bombengeschäft und äh, ich werde endlich befördert. Und für Sie ist es doch auch Das Geld, das ich Ihnen zahle, wird Ihr Forschungsprogramm weiterlaufen lassen. Ja, und das wollen Sie doch, oder? Natürlich will ich das. Wenn jetzt das Programm gestrichen wird, dann war meine jahrelange Arbeit umsonst. Ich stehe kurz vor der Publikation meiner wissenschaftlichen Arbeit zu dem Thema. Na sehen Sie, da sind doch ein paar kleine Skrupel wirklich nicht angebracht. Sie wissen doch, eine Hand wäscht die andere. Achtung, dieser Typ kommt zur Tür. Schnell, wir ins Nebenzimmer. Pass auf. Habt ihr das gehört? Ja, aber nicht verstanden. Es hörte sich so an, als wollte mhm. Professor Hopkins irgendwie die Bodenproben manipulieren. Und ja, ja. oh, dieser Mr. Mr. Digby er ihn, glaube ich, der scheint etwas mit einer Bank zu tun zu haben, die den Hof vom Bauern kaufen will. Mhm. Mensch, wo sind wir da bloß reingeraten? Der Kay ist verschwunden, mhm. Bauer Henry fummelt mit der Bohrausrüstung herum und Professor Hopkins manipuliert Proben? <lacht> Versteht das irgendeiner von euch? <lacht> also ich nicht. Ich habe einen Ein Grund mehr, endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Also, wie sollen wir vorgehen? Ja. Als erstes müssen wir Kay finden. Hm. Wir sollten uns heute Abend die Hütte ansehen. Ja. Falls Kay dort ist, Und dann Und nicht, dann sollten wir eine Karte dabei haben, um uns genauer in der Gegend umzusehen. Lasst uns doch versuchen, Matt zu finden. Der hilft uns bestimmt. Ja, super Idee. Aha. Die Freunde fanden Matt an seinem Schreibtisch. Er half ihnen, eine der genauen Karten von der Gegend zu kopieren. Dann setzten sich die fünf wieder auf ihre Mietfahrräder und fuhren zurück bis zu der Hütte, von der Henry sie weggescheucht hatte. Von den Bauern war weit und breit nichts zu sehen. So wagten es die Freunde, die Hütte zu betreten. Die Luft ist rein. Los! Komm, Timmy, such Kay. Versuch, sie zu finden. Kay, wo bist du? Keine Antwort. Na, wenn sie tatsächlich hier ist, dann ist sie wahrscheinlich geknebelt und gefesselt. Oh, die Ärmste, die muss ich ja zu Tode fürchten. Hey, was willst du da am Fußboden, Timmy? Nein, <lacht> hier ist eine kleine Seitenkammer. Vielleicht ist sie da drin. Und, ist sie da drin? Oh, nein, leider nicht. Aber vielleicht ist sie ja doch nicht in dieser Seite. Irgendwas hat Timmy mit dem Fußboden. Sieht mal, der Belag, der, der lässt sich hochnehmen. Hey, darunter ist eine Falltür. Kay, bist du da? Was? Komm, Dick. Wir müssen da runter und Kay befreien. julien und Dick sprangen in das Kellerloch unter dem Fußboden der Hütte. Sie befreiten Kay von ihren Fesseln und hieften sie nach oben. Machst du? So. Danke. Okay. Ich bin ja so froh, dass ihr mich gefunden habt. Ich hatte solche Angst. Oh. Weißt du, wieso der Bauer dich hier eingesperrt hat? Ich, ich war am Bohrlauf. Das war gestern Abend, kurz vor der Dämmerung. Und da sah ich, wie der Bauer sich am Bohrgerüst zu schaffen machte. Sag nicht, du hast ihn gefragt, was er da macht. Doch, genau das. Okay. Und plötzlich drehte er durch und hat mich gepackt. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Du Ärmste. Oh du solltest erst mal was essen. Bestimmt bist du hungrig. Ja. Dick, gib mir mal den Rucksack. Da müssten noch Kekse drin sein. Ja, äh, genau. Klar. Hier. Hier Iske, ja. Damit du wieder zu Kräften kommst. Danke. Hast du eine Ahnung, was Henry am Bohrloch wollte? Nein, aber es sah aus, als wollte er das Gerüst herausreißen. Aha. Ich verstehe nur nicht, warum. Er hat... Irgendwas von Schatz gestammelt, aber oh. was dahinter steckt, weiß ich nicht. Ein Schatz? Mhm. Wenn es um einen Schatz ginge, dann, dann müsste er doch das größte Interesse haben, dass er auf seinem Land gefunden wird. Das gibt einen dicken Finderlohn. Na, auf jeden Fall sollten wir das Bohrloch beobachten. Ja, und darum dreht sich doch alles. Hopkins arbeitet mit schmutzigen Tricks und dieser Henry hat sogar Kälte. Mhm. Ja. Hopkins? Was hat die denn damit zu tun? Ach, das erzählen ja. wir dir später. Erstmal musst du nach Hause. Deine Mutter ist ganz krank vor Sorge oh, ja. und die Polizei, die sucht nach dir. Ja, aber ich will wissen, was mit diesem Bohrloch los ist. Ja, wir erzählen dir alles versprochen, aber jetzt musst du erst nach Hause, sonst. Ja, okay. Leute, ich will den Trecker kommen. Ja? Lass uns bloß hier ja. abhauen, bevor der Bauer uns erwischt und uns alle einsperrt. Ja, okay. Komm, los, Leute. Ja, äh, jetzt äh, äh, geht's Kate. Geht's, Kate. So schnell sie konnten, fuhren die Freunde davon. Kay setzte sich auf den Gepäckträger von Juliens Fahrrad und bestand darauf, noch bevor sie nach Hause gebracht wurde, mit ihnen zum Bohrlauf zu fahren. Die Freunde gaben nach und fuhren mit ihr zusammen zu der Bohrstelle. Komm, ich Ist irgendwas nicht in Ordnung, alter Junge? Er kratzt da vorne, Als wollte er da buddeln oder so. Timmy, was hast du da? Hm. Komisch. Das sind Spuren vom Bohrgerüst. So, als hätte es vorher hier gestanden und nicht dort drüben. Ja, als hätte jemand das Bohrgerüst an eine andere Stelle gesetzt. Ja, genau. Schon das wieder? gibt's doch nicht. Komisch, was bezweckt er oder? damit? Wer bezweckt was? Wovon redet ihr? Ja, also wir sind ziemlich sicher, dass Bauer Henry sich hier zu schaffen gemacht hat. Er hat in der vorletzten Nacht das Gerüst schon mal verrückt. Mhm. Fragt sich nur, warum. Hm. Da drüben steht der Container mit der Ausrüstung. Lass uns mal nachsehen, ob wir da irgendwas finden, was uns weiterhilft. Ja, <lacht> ja. Gute okay. Idee. Mist! Das Ding ist natürlich abgeschlossen. Und was jetzt? Leute, da kommt jemand auf einem Moped. Sieht so aus, als wollte der hierher. Ähm, <lacht> was sollen wir jetzt machen? Abhauen? Auf gar keinen Fall! Versteckt euch hinter dem burger -Rüst. Ich bleibe mit Timmy hinter dem Container. Okay, kannst. Timmy, sei still. <lacht> so, dann wollen wir mal. So. <lacht> <lacht> Was? Oh, hallo, Professor Hopkins. Was machst du denn hier? Du bist doch die Quentinstochter. Ja, genau. Mein Vater meinte, er hätte vielleicht äh, seine Uhr hier verloren. Ich habe ihm angeboten, mich hier schnell nochmal umzusehen. Oh, ach so, ich verstehe. Was machen Sie denn hier? Ich, ähm, ich, ich will nur, also ich präpariere die Bohrkerne für die Bohrung morgen. Aha. Ja, ja, wir wollen es morgen noch mal dort drüben versuchen. Und die Bohrkapsel, die muss vorher gut, also gut geschmiert werden. Aha, ähm, übrigens, haben Sie heute das Borgeriss verschoben? Nein, wieso? Naja. Ja, du hast recht, es ist verschoben worden. Das ist eigenartig. Wir waren das jedenfalls nicht. Meinen Sie, es könnte der Bauer gewesen sein, Mr. Holcroft? Ach du Schande! Dieser blöde, eigensinnige … Wollen Sie nicht die Bohrkapsel schmieren, Professor? Was? Oh, oh ja! Ja, natürlich. So. Der wird jetzt repariert. So, fertig. Oh, äh, ich glaube, da kommt Bauer Holcroft. Äh, wollen wir auf ihn warten? Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss noch viel vorbereiten. Können Sie mich vielleicht mit in die Stadt nehmen? Ja klar. Da ja, komm schon, beeil dich. Auch übrigens, was ist mit deinem Hund? Ach, der kann nebenherlaufen, laufen, wenn Sie nicht zu schnell fahren. <lacht> Dann mal los. Okay. So. Sitz. Los, komm zu mir. Verblüfft und beunruhigt kamen Julian, Dick, n und Kay hinter dem Bohrgerüst hervor und blickten dem Moped nach, das in der Dämmerung verschwand. Na, die hat ja plötzlich mächtig eilig gehabt. Ja, so eilig, dass sie vergessen hat, die Kiste abzuschließen. Echt? Lass mal sehen. Hm. Oh, Ausrüstung, Bohrkapsel. Sag mal, seid ihr noch bei Trost? Was? Was interessiert uns der Inhalt der Kiste, wenn wir nicht wissen, wo Professor Hopkins mit George hingefahren ist? In die Stadt vermutlich. Und George hat doch Timmy dabei. <lacht> ja, nach der Strecke in die Stadt wird Timmy die Zunge so aus dem Maul hängen, dass er keine große Hilfe mehr ist. Stimmt. Also fahrt ihr Mädchen los und helft George, falls sie Hilfe braucht, okay. ja? Genau. Julian und ich bleiben hier und warten, ob der Bauer sich blicken lässt. Ja. Es muss doch einen Grund geben, dass er das Burgerüst verschoben hat. Bestimmt. Mir ist alles recht. Komm, Kay, du kannst ja das Fahrrad von George nehmen. Sie ist ja mit dem Moped mitgefahren. Okay. Ab geht die Post. <lacht> bis bald, Jungs. Äh, Seid vorsichtig. Ja, ihr auch. In der Zwischenzeit hatte George sich von Professor Hopkins in der Stadt absetzen lassen. Sie folgte der Frau unauffällig, als diese sich zum Gebäude der Bank begab. George hatte gerade die Straße überquert, als sie sah, dass Mr. Digby aus der Bank kam und fast mit Hopkins zusammenstieß. George lief über die Straße und versteckte sich hinter einem Blumenkübel vor dem Gebäude. Von hier aus konnte sie die beiden gut verstehen. Professor Hopkins. Wollten Sie zu mir? Ja, diese Tochter von Quentin hat mich dabei erwischt, wie ich der Burgkapsel ein Säurebad verabreicht habe. Oh, und äh, hat sie Verdacht geschöpft? Ich glaube nicht, aber sie hat mir etwas Interessantes erzählt. Hallcraft scheint sich am Burgerüst zu schaffen zu machen. Oh, an der etwa, was wir vorhaben? Ich weiß nicht, aber er ist jetzt auf dem Weg zum Burgerüst. Was soll ich machen? Äh, kommen Sie, wir fahren hin. Ich muss wissen, was er im Schilde führt. Er darf unseren Plan nicht vermasseln. In Ordnung, ich habe ein Moped hier. Ach was, wir nehmen ein Auto, das geht schneller. Okay. Los, kommen Sie. George war ratlos. Was sollte sie jetzt tun? Sie hatte kein Fahrrad. Und Timmy hätte die ganze Strecke zurück auch nicht so schnell wieder geschafft. Dann hatte sie eine Idee. So schnell ihre Beine sie trugen, lief sie zum Landwirtschaftlichen Institut, um ihren Vater zu verständigen. Julien und Dick hatten sich hinter dem Container versteckt, als sie das Geräusch des Treckers hörten. Der näher kam und schließlich anhielt. Kommt er Nein, er macht sich am Burgerüst zu schaffen. Er hat die Schrauben vom Gerüst. Ich werde es wohl wieder verschieben. Ja, ja. aber warum bloß? Tja. Keine Ahnung. ist die nicht leer? Die müsste doch leer sein, damit sie die Bodenprobe aufnehmen kann. Das riecht ja wie Säure. Was machen wir denn jetzt? Abwarten und Tee trinken. Ah! Treibsand! Verdammt! Der Bohrer sinkt! Los, komm, Dick, wir müssen ihm helfen, ja? Das Burgerus kippt zur Seite. Ja, ja los! Helf mir! Das Burgerüst sinkt in den Treibstand! Geil, hey, Julian, geh da rüber! Ja! Hätte die Kapsel! Ich hab die Kapsel! Spreng sie ab, Henry! Hierher in meine Richtung! Ja. Hilfe! Ich stecke im Treibsand fest. Helft mir! Einen Moment, Henry! Hier ist ein Seil. Ich werfe es zu. Helfen Sie mir, Dickby. Natürlich. Halten Sie sich daran fest! Dankeschön. Das war knapp. Danke, Professor Hopkins. Danke. Was machen Sie eigentlich hier? Und warum ist Mr. Digby hier? Professor Hopkins hat mich um Hilfe gebeten, weil Sie die Ausrüstung der Forscher beschädigen. Das könnten wir zur Anzeige bringen. Dann könnten wir Professor Hopkins aber auch anzeigen, weil sie nämlich die Bodenproben manipuliert. Woher wisst ihr Ich meine, wie kommt ihr denn auf diese absurde Idee? Julian, Dick, seid ihr okay? Keine Sorge, alles in Ordnung. Was in aller Welt ist hier los? Und wo seid ihr Kinder dieses Mal reingeraten? Habt ihr denn gar keinen Funken Respekt vor unserer Arbeit? Und wie zum Teufel seid ihr durch den gesicherten Zaun gekommen? Das, das Schloss an dem Zaun war schon geknackt? Ja, es war Bauer Hallcraft. Da bitte ich drauf. Hallcraft ruiniert die Bohrausrüstung. Gar nicht wahr. Ich suche nur den Schatz. Den Schatz? <lacht> Etwa den Schatz von König Johann Ohneland? Die Kronjuwelen, die angeblich hier im Treibsand stecken? Ich habe alle alten Bücher gelesen, die ich kriegen konnte. Die Stelle muss genau hier sein. Seien Sie doch nicht albern, Mr. Holcroft. Der angeblich versunkene Kronschatz ist doch nur ein Mythos. Er hat auf den Burgheim hochgeholt. Lasst uns mal nachschauen. <lacht> Meinetwegen. Sehen Sie, Holcroft, nur Schlick und. Was ist denn das? Das, ist das? das sieht ja aus wie. wie den Ring. Das gibt's ja nicht. Das. Das, das ist ein Schmarrn. Das ist, ist, really? ist, ist ein hey. was, was? Ich hab's doch gewusst. Der Schatz ist hier. Meine Farm ist gerettet. Ach so. Sie wollten also nach dem Schatz graben, um Ihre Farm zu retten? Ja, ich. Ich stecke schon länger in finanziellen Schwierigkeiten. Aha. Mr. Dickby wollte meinen Kredit nicht mehr verlängern. Ja, genau. Und wozu haben Sie den Brocker manipuliert, Professor Hopkins? Ich? Ich wollte... Ich Ihr könnt mir nichts beweisen. <lacht> oh, doch. Wir hatten uns nämlich hinter dem Container versteckt, als Sie hier waren und eine Flüssigkeit in die Bohrkapsel reingeschüttet haben. Ach, dumme Gans. Wie kannst du dich dabei nur erwischen lassen? Ist das wahr, Hopkins? Dickby hat mich dazu angestiftet. Er wollte mit den Bodenproben beweisen, dass Holcrofts Land unbrauchbar ist, damit er es billig aufkaufen kann. Und dabei haben Sie mitgemacht. Sie, eine Wissenschaftlerin. Eine Wissenschaftlerin, die kein Geld mehr für ihre Projekte hat. Wir sind pleite, verstehen Sie? Vater Staat dreht uns den Geldhahn ab. Da musste ich mir eben einen, einen privaten Sponsor suchen. Sonst hätte ich meine Arbeit nicht publizieren können und jahrelange Forschungsarbeit wäre umsonst gewesen. Das ist ja unerhört. Ich werde Sie anzeigen. Sie sind eine Schande für Ihren Berufsstand. Und Sie, Digby. Sie sind ein Betrüger und Erpresser. Was? Ich? Also, an Ihrer Stelle wäre ich mal vorsichtig mit meinen Worten, Mr. Hallcraft. Soweit ich mich erinnere, haben Sie mich entführt. Ja, genau. Ich könnte Sie ebenso gut anzeigen. Ja, das stimmt. Es tut mir auch leid. Ich bin irgendwie durchgedreht. Ich war so verzweifelt und ich war so kurz vor dem Ziel. Tja. Und was machen wir jetzt? Ach, wenn Sie mich anzeigen, bin ich ruiniert. Das hätten Sie sich vielleicht ein bisschen früher überlegen sollen. Also, also nun mal immer mit der Ruhe und ein Schritt nach dem anderen. Ich meine, wenn jetzt alle in den Knast gehen, dann ist doch niemandem geholfen. Ja, ja. stimmt, Julian. Bauer Henry hat ja jetzt seinen Schatz. Ja, okay. Jedenfalls einen Teil davon. Ja. Und vielleicht finden wir auch noch mehr. Ja, und das heißt, er braucht den Kredit von Mr. Dickby nicht mehr. Ich zeig den Bauer nicht an, dann ist er aus dem Schneider. Ja. Und wenn wir Professor Hopkins nicht anzeigen, dann zieht sie alle falschen Analyseergebnisse aus dem Verkehr. Das ist okay. mhm. Und wenn wir Mr. Dickby nicht verraten, dann erklärt mhm. er sich sicher bereit, das Forschungsprogramm von Professor Hopkins weiter zu finanzieren. Nicht wahr, Mr. Dickby? Äh, wa, was, ich? Äh, ich? Ich denke, äh, naja, das wird sich wohl machen lassen. <lacht> <lacht> <lacht> Junge, Junge, das ging ja fix. Einmal die fünf Freunde befragt und schon sind alle Probleme gelöst. <lacht> Heißt das, etwa, du verzeihst uns, dass wir hier draußen sind und keinen Respekt vor eurer Arbeit haben? Naja, da war ich äh, vielleicht etwas zu schnell mit meinem Urteil. <lacht> Sieht ja so aus, als ob ihr euer Bestes getan hättet, um unser Projekt zu schützen. Oh ja. Mhm. Dafür kann ich euch ja wohl kaum tadeln. Im Gegenteil. Eigentlich solltest du uns anerkannt auf die Schulter klopfen. <lacht> Richtig. Oh! <lacht> <lacht> Wenn wir Vaters Meinung ändern können, dann ist das Aufklären von Verbrechen noch ein Kinderspiel. Vielleicht sollte die euch als nächstes mit der Umweltverschmutzung und dem Weltfrieden befassen. Ach, das kriegen wir wahrscheinlich auch noch hin. <lacht> <lacht> <lacht> und dem wieder Hund. Wir sind die besten Freunde. Ja. Yeah. Uns rocken Abend Heuer und wir durchforschen alte Gemäuer.